Исус от Назарет Учителят, говорейки за отношението между Исус и Христос, казва Разликата между Исус и Христос е такава, каквато е разликата между нашето Слънце и централното Слънце на нашата галактика, което е 75 милиона пъти по-голямо от нашето. Така и Христос е 75 милиона пъти по-велик от Исус – Съвременните хора, всеки според степента на своето развитие, схващат този проблем, но той си има своя обективна стойност, понеже отговаря на един определен факт. Исус от Назарет, както го описват в Евангелията, е роден в Палестина и неговото раждане определя началото на новата епоха. Матей описва Цялата родословна линия, по която иде да Исус, като почва от Авраама, започвайки Евангелието с думите. Родословието на Исуса Христа, сина Давидов, сина Авраамов. Като изрежда родовете, казва. Ясей роди цар Давид, а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена и като следва родовете казва Матана роди Якова, а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. Марко не говори нищо за раждането на Исус, а почва да говори за Йоанн Кръстител, който ще приготви пътя на Христа и след това говори за кръщението, където казва И си! като излезе от водата, видя, че се разтвориха небесата и духът като гълъб слезваше над него. И глас биде от небето – Ти си син мой, възлюбени, в когото благоволих. Лука чак в трета глава, след като говори за кръщението на Исуса, казва – Когато се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и слезе дух святий в телесен вид, като гълъб върху него. И глас биде от небето, който казваше, Ти си син мой възлюбени, в тебе благоволих. И сам Исус начнуваше да е около 30 години. Според както го мислеха, беше син на Йосифа, който беше син Илиев. Аили Мататов и тъй нататък и стигна до Натан, а Натан Давидов и стигна чак до Адама. При Матей Йосиф е роден от Яков, който иде по Соломонова линия, а при Лука Йосиф е роден от Илии, който иде по Натанова линия. И тук Става въпрос за двамата Йосифовци и двамата Исусовци. А Йоан никак не се спира за родословието и раждането на Исуса. Той говори за Словото, за Логоса, което е станал плът, и след като говори за кръщението, след това почва да описва дейността и живота на Исуса Христа. Ще приведа двете родословни книги за да се види, че те говорят за две съвършенно различни родословни линии. При разглеждане на родословните линии се вижда, че Лука говори за 76 имена, а Матей за 41. И виждаме, че независимо от обратното изреждане на родовете, има пълно съвпадение на имената, само между Авраама и Давида, но и във всички останали родове те съвсем не съвпадат в самото число народовете между Давид и Исус двете книги напълно се различават Матей изброява 27 поколения и имена а Лука 42 и така имаме от Адам до Авраам Матей не дава никакви имена Лука дава 20 имена а от Авраам до Давид Матей дава 14 имена Лука дава 14 имена. От Давид до Исус, Матей дава 27 имена. Лука дава 42 имена. Понеже Матей не говори за родовете преди Авраам, а почва от Авраам, като проследим двете таблици виждаме, че от Авраам до Давид и двете таблици споменават последователно едни и същи имена. И така имаме следната таблица. Матей Авраам Исак Яков Юда Перец Хепрон Рам Аминадаб Нахесон Салма Бояс Овид Есей, Давид Подлука Авраам Исак Яков, Юда, Перец, Хепрон, Рам, Аминадаб, Нахесон, Салма, Бояс, Овид, Есей, Давид. От Давид до Исус има пълно различие между Матей и Лука. Давид, Соломон, Ровоям, Авия, Аза, Йосафата, Йорама. Озия, Уатама, Ахаза, Езекия, Манасия, Амон, Йосия, Ехония, Селтиел, Зоровавел, Авиуда, Елиаким, Азора, Садока, Ахима, Елиуда, Елиазар, Матана, Яков, Йосиф, Исус. Втората колона. Давид, Натан, Мататата, Мена, Мелея, Елаким, Йоаним, Йосиф, Юда, Симеон, Левий, Матат, Юрим, Елиезер, Исус, Ир, Елмадан, Косан, Адий, Мелхи, Нири, Селтиел, Зорувавел, Риса, Йоанам, Йода, Йосех, Семеин, Мататия, Март, Наги, Еслим, Наум, Амус, Мататия, Йосиф, Яни, Мелхи, Леви, Матат, Илия, Йосиф, Исус. Родословните книги на Евангелията съдържат много дълбоки тайни. Който вижда и разбира тези тайни, той ще разбере привидните противоречия, които съществуват в Евангелието. Според окултната наука, двата списъка на родовете същевременно представляват редици от степени на един езотеричен път, който път е бил следван от школите на есеите. Чрез преминаването през тези степени душата на ученика се пречиства и той се издига все по-високо и по-високо. Двете родословни дървета представят от друга страна двата пътя на човешкото развитие инволюционния и еволюционния. Дървото на Матея върви отгоре надолу и показва как постепенно човешкото съзнание слиза от висшите светове до ограниченото земно съзнание. Дървото на Лука почва от земята, от Исус и отива до Бога. Това е еволюционния процес, в течение на който човешкото съзнание все повече се разширява и се слива с великото божествено съзнание. Сега ще предам подробно как различните евангелисти описват раждането на Исус. Матей описва раждането на Исус последния начин. Мария, неговата майка, беше сгодена за Йосиф. Но още преди да осъзнаят, че са имали съвместен живот, оказа се, че тя бе заченала дете чрез силата на Светия Дух. Йосиф, нейният мъж, предаден на Божествен ред, не искаше да каже нищо лошо за нея и реши да не накърнява нейната тайна. Но докато размишляваше, явява му се Ангел Господен на сън и му казва: Йосиф е сине Давидов, не се оставяй да бъдеш заблуден. Считай Мария за твоя жена, защото плодът в нейната отроба е заченат чрез силата на Светия Дух. Тя ще роди син, който трябва да наречеш Исус, защото той ще изцели своите от болестите на греха. Всичко това стана, за да се сбъдне Словото, което Господ изрече, чрез устата на пророците. Ето девица, ще зачене и ще роди син. Той ще бъде наречен Емануил, което изтълкувано значи Бог сред нас. И като Йосиф стана от сън, той стори, както бе му казал ангелът, взе Мария при себе си и като своя жена. Той нямаше съзнание, че е общувал с нея и като роди сина си, той му нарече името Исус. Във втора глава се описва поклонението на мъдреците от изток, наречени царе-свещенници, които дошли от изток и казали «Къде се намира новороденият, който е предназначен да бъде цар юдейски. одейски? Ние видяхме неговата звезда в страните на изтока и дойдохме да му се поклоним». Ирод – като чул това, се смутил и заедно с него целият град. Той събрал първосвещениците и книжовниците да ги пита, къде е мястото за раждане на Христа според писанието. Те му отговорили, че е писано, че ще се роди във Витлем юдейски. Тогава Ирод повикал при себе си мъдреците и в тайен разговор с тях, се осведомил точно за времето, когато се е появила звездата. Той ги изпратил във Витлеем и им поръчал, каквото знаят за мястото за раждане на детето, да му го съобщат, за да отиде и той да му се поклони. Като излезли мъдреците от Иерусалим, звездата, която бяха видели на изток, пак се яви е и им показваше пътя. Като видяха звездата, те се зарадваха. Като стигнали във Витлеем, те намерили детето и майка му Мария, паднали ниско и му се поклонили. Като отворили съкровищата си, поднесли му даровете си, злато, смирна и ливан. На сън Бог им казал да не се връщат при род, а да се върнат по друг път и те тайно се върнали в своите страни. След тяхното заминаване, ангел Господен се явява на сън на Йосифа и му казва: Стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет. Там трябва да останеш, докато отново ти кажа, защото Ирод ще търси детето да го убие. Той стана, взема детето и майка му и посреднощ тръгна за Египет. Там остана до смъртта на Ирод. Трябваше да се сбъдне словото, което Господ изтече през прозорците. От Египет повиках сина си. Като узнал Ирод, че е изигран от мъдреците, той се разгневил и заповядал да избият всички деца в цялата околност, които са били родени през последните две години. Когато Ирод умрял, явява се ангел господен на сън на Йосифа и му казва, стани, вземи детето и майка му и иди в Израилевата земя, защото умряха тези, които търсиха душата на детето. И той направи, както му каза, ангелът. Върна се в Израилевата земя, но понеже чу, че в Юдея царува синът на Ирод, обоя се да иде там. Като следваше едно откровение, което му бе дадено на сън, той отиде в Галилея и се засели в град Назарет, за да се сбъдне словото на пророците. Той е определен да стане Назорей или ще се нарече Назорей. След това в трета глава Матея описва кръщението в Йордан от Йоанн Кръстител. След това следва изкушението от дявола и проповедта по цяла Галилея. Това е описанието на Матея за раждането на Исус. Тук ангелът се явява на Йосиф и му казва, че Мария ще роди син който е заченат от Светия Дух. След това забележителното е явяването на мъдреците, които на изток видели звездата му и дошли да му се поклонят. Като влезли в Ерусалим, звездата изчезнала, а като излезли, тя пак тръгва пред тях и ги води до Витлеем, където намират детето и му се покланят, като му поднасят подаръци. Злато, Смирна и Ливан. След това следва бягството в Египет и връщането от Египет и настаняването в Назарет. Но винаги ангелът се явява на Йосиф, а не на Мария. Исус се ражда по линията на Йосиф, който води началото си от Соломона. Значи, раждането на Исус тук е оповестено от ангела на Йосиф. Забележително е, че царете свещенници от изток виждат звездата му. Учителят казва, че тази звезда е представила живи същества, които са водили мъдреците. А Штайнер казва, че тази звезда е бил духът на Заратустра. което име се тълкува Златна звезда, който идвал да се въплати в детето Исус от Назарет. Мъдреците, това са ученици на Заратустра от миналото, които идват да се поклонят на своя учител, който иде в ново преоблащение. За бягството в Египет учителя казва: Защо Йосиф не избяга с Исус и Мария в Асирия или Вавилон или другаде, а отиде в Египет и отговаря? Защото по това време в Египет се намираше центърът на бялото братство и Исус бе изпратен в Египет за да влезе във връзка с ръководителите на Бялото братство, за да пробудят в него съзнанието. Кой е той и да го подготвят за неговата мисия? Штайнер казва приблизително същото. Такава е историята на Исус поред Евангелието на Матей, който се ражда по линията на Йосиф, който е от Давидовия род по линията на Соломон. Съвсем друго яче описва това събитие Лука. Той почва с благовестието на ангела за раждането на Йоанн Крастител, което е съобщено на баща му Захари в храма. Шест месеца след това ангел Гаврил е изпратен от духовния свят в един град Галилея, наречен Назарет. Там той трябваше да се изяви на една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от дома Давидов. А името на девицата беше Мария. Ангелът влезе при нея и каза: Привет, Тебе благодатна! Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените! Мария се смути от това как да го разбира, но Ангелът ти рече: Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. Ти ще заченеш в отробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и син на Всевишна го ще се нарече. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. И ще царува във веки над дома Яков и сърцето му не ще има край. Мария каза как ще стане това, тъй като аз не познавам мъж? Ангелът ти рече Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще усени. Затова и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божи син. Тя казва Ето Господнята Слугиня, нека бъде Тъй, както си рекал, и ангелът се отиде. След това Мария отива при Елисавета, майката на Йоанн Крастител. И казано е в Евангелието, «Щом Елисавета чу Марияния поздрав, младенецът заиграв в робата й. И Елисавета се изпълни със светия дух и като извика със силен глас рече, Благословена си между жените и благословен е плодът на Твоята отроба. И каква е тая чест да дойде майката на моя Господ при мене, защото, щом стигна гласът на Твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в отробата ми. От това отношение, което е показано между Йоан Кръстител, който е още в отробата и Исус, който е също в отробата, е показана една велика тайна, за която сега само ще ви кажа, че двете души са почувствали своята близост, своето родство и за това Иоанн заиграва в отробата. Тези души се чувстват сродни, и затова това изпитват радост при срещата. Мария, като престоява при Елисавета три месеца, се връща в Назарет. Като се навършиха дните на Елисавета, ражда и се син, когато наричат Йоан. И баща му, изпълнен с дух святи, пророкува и говори за раждането на Спасителя и казва за детето си, Йоан: ти, детенце, пророк на Всевишна го ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люди да познаят спасение чрез прощение на греховете им. А детето растеше и крепнеше по дух, и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля. След това във втората глава се разказва, че станало преброяване и Йосиф и Мария трябвало да отидат във Витлеем, понеже Йосиф е бил от Давидовия род. И когато бяха там, навършиха и седните и роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли защото нямаше място за тях в гостилницата. Понататък се разправя, че в околността имало овчари, на които се явил Ангел Господен и им съобщил, че в техния град Витлеем им се родил Спасител, който е Христос, Господ. И им казва, че ще намерят младенеца Овид в пелени в яслите и заедно с Ангела дошъл цял небесен хор, който хвалял Бога, казвайки Слава на Бога на висените и на земята мир между человеците, в които е неговото благоволение. След като ангелите изчезват, те отиват във Витлеем и намират Мария, Йосиф и Младенеца, лежащ в яслите им разказват всичко, което са чули от ангела, а Мария спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И когато се навършили 8 дни от раждането и трябваше да обрежат детето, дадоха му името Исус, както беше наречен от ангела, преди да е било заченато. Като се навършват дните на очистението и според Моисеевия закон, занесоха го в Иерусалим, за да го представят пред Господа. Казва се, че там имал един човек на име Симеон, който бил праведен и благочестив и който чакал от на Израиля и Святия Дух беше за него. Значи той е бил посветен, който е знаел за идването на Христа и е очаквал да го види. И не му било открито от Духа, че няма да видя смърт, преди да види Христа Господа и по внушение, той отишъл в храма и когато родителите внесли детето Исус, той го взел на ръцете си, благословил Господа като казал «Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир според думите си, защото видяха очите ми спасението, светлината, която посещава народите, а баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него». Асемеон ги благослови и рече на майка му Мария: Ето това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля и за белек, против който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Също имало и някоя пророчица Ана, която не се е отделяла от храма, където денем и нощем служила на Бога в пости молитва. И тя се приближавала при детето, благодарила на Бога и говорила за Него на всички. И като се свършило всичко, което било определено според Господния закон, завърнаха се в Галилея, града си Назарет. А детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат беше над него и родителите му ходеха всяка година в Ерусалим на празника на Пасхата и когато беше на 12 години като отидоха за обичая на празника като свърши празника си тръгнаха а детето останало в Ерусалим като изминали един ден път видели, че го няма и се върнали да го търсят в Ярусалим и го намерили в храма между законоучителите, че ги слушаше и запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на думите му и на отговорите му. И като видяха, омаяха се и рече майка му, синко, защо поступите и с нас? Ето, Баща ти и аз, наскърбените, търсихме. А той им рече. Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? А те не разбраха думите, които им говореше. И той слезе с тях в Назарет и оттам се покоряваше. И майка му спазваше всички тези думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Тук е показан животът на Исус до 12 годишна възраст. След това се явява при кръщението на Йоанн Йордан. Казано е Като се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Светия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше ти си моя възлюбен син, в Тебе е моето благоволение. А Исус беше на около 30 години, когато почна да получава и както мислеха беше син на Йосифа. И почва родословната книга назад до Адама, за когато се казва, че бил син Божий. След това в четвъртата глава се говори, че изкушението на дявола след което почва проповедта си от Назарет, където казва, че никой пророк не е прият в отечеството си. Такова е описанието на Лука за раждането на Исус и неговия живот до 12-та година, след което следва кръщението, изкушението от дявола и почване на проповедта. От горното изложение се вижда, че двамата евангелисти описват две различни събития, две различни раждания, защото в нищо тяхното описание не съвпада, освен в името Исус, майката Мария и бащата Йосиф и Святия Дух. Но родословната книга ни показва, че и двата случая Йосиф е последният човек от една родословна линия. В един случай е при Матея, той е последният член, по линията на Соломон, а при Лука той е последният член по линията на Натан. При Матей съобщението за раждането на Исус се дава на Йосиф, а при Лука благовестието се дава на Мария. При Матей имаме бягството в Египет и поклонението на мъдреците, а при Лука имаме овчарите, на които се явяват ангелите и казват, че се е родил Христос Йосиф и Мария на Лука, живеят в Назарет, град в Галилея и отиват в Ерусалим на поклонение. И поради приброяване отишли в Витлеем, като Давидов град, за да се запишат там и там се ражда Исус, а Матея не казва нищо за местожителството на родителите, но направо казва, че Исус е роден в Витлеем, град в Юдея. И след завръщането от Египет, Йосиф се страхува да отиде в Витлеем и се настанява в галилейския град Назарет. За да се изясни и разбере това противоречие, както и всички противоречия, които съществуват в Евангелието, може да ни помогне само окултната наука, която черпи своите сведения от Вечното Евангелие, което е записано в невидимия свят. Историческите документи ясно ни показват, че имаме две различни раждания, които се описват съвсем независимо от двамата евангелисти. Матей, както вече казах няколко пъти, ни описва раждането на Исус по Соломоновата линия и при него идват на поклонение мъдреците от изток. След това идва бягството в Египет, връщането оттам и заселването в Назарет. Лука ни описва раждането на Исус по Натанова линия и за това раждане ангелът се явява на Мария и й казва, че ще зачене от Светия Дух и ще роди син, който ще нарече Исус. След това, когато се ражда Исус, явяват се ангели, които се общават на овчарите за раждането на Христа, спасителя на света. Друго важно в това описание е, че има известна интимна връзка между Йоан Крастител и Исус, когато ни описва Лука. Това са историческите факти. Сега ще кажа няколко думи как окултната наука разглежда този въпрос – Исторически факти, е, че имаме две раждания, което следва от изследването на двата разказа. Окултната наука твърди, че в Исус по Соломоновата линия се преражда духа на великия учител на древна Персия Зороастър, който е един от издигнатите посветени на човечеството и който е учител на Хермес и Мойсей още от Атлантида. Той е бил във връзка с Христа още като учител в Персия и още по-рано в Атлантида. И за това се описва дошли мъдреци от изток да му се поклонят. Това са неговите ученици от миналото, които той е посветил. И за това той им се явява като звезда, която ги води на мястото на новото му въплъщение. Защото и самото име Зороастър значи златна звезда. Тази златна звезда Водеше мъдреците и учителят казва, че това е било необходимо, за да влезе във връзка с окултната мъдрост на Хермес и да се пробуди за новата си мисия. Бяхството в Египет и поклонението на мъдреците са два факта, които ни показват, че тук е въплатен за Ратустра, който има връзка с мъдреците и херметичната наука. Лукани описва раждането на Исус по Натанова линия, който има връзка с Йоан Крастител. Според учителя и според окултната наука въобще, в този Исус по Натанова линия се превъплащава душата на Адам, която била задържана в невидимия свят и не е минавала през прераждания, както други човешки души. Тази душа била девствена и не е била засегната от изкушението на дявола. В своето учение Ориген описва душата на Адам и как тя се подготвя за да послужи като посредник на Логоса при неговото слизане на земята. Ориген казва, че човекоставане на Логоса в едно човешко тяло е било възможно само посредством онази запазена от провидението душа, светещо чистата душа, която той нарича душата на Христа. Според Неговото учение, чрез грехопадението свободната воля е влязла в човешката душа и земното се е премесило с небесното. Само една душа, душата Христова, остава непримесена. Понеже по силата на свободната воля, всяка душа била свързана с различно голяма любов със своя Създател. Една по-сърдечна, друга по-слаба, но никоя душа, която е дошла някога в човешко тяло, не била запазила чист и съвършен своя първообраз, освен онази, която Исус наричал Своя. Понеже още от началото на сътворението тя била свързана непрестанно и неразделно с Логаса, с мъдростта Божия, с истината със светлината. Била го попила в себе си и сама била изцяло преминала в неговата светлина. Тя е станала един дух с него. Тази душа, ставайки сега посредник между Бога и плътта, защото е невъзможно Бог да се съедини с плътта, ражда се Богочовекът. За онази душа посредница било напълно естествено да се съедини с едно човешко тяло. Но и приемането на Бога не било противно на нейното естество, тъй като била се напълно сродила с Него. Затова тя справо се нарича Син Божий, било защото го прие изцяло в себе си, наред с приетото сетивно тяло. Забелязано е, че един метал, Възприемчив за топлината и студа, когато една маса желязо постоянно стои в огъня, тя приема огъня във всички свои пори, във всички свои жили и става изцяло огън, като нито огънето гасва в него, нито пък желязото се отделя от огъня. Тогава ще кажем ли, че тази намираща се в огъня желязна маса може някога да приеме студа. Напротив, както можем да видим, в пещите тя става изцяло огън, така щото не виждаме в нея нищо, освен огън. А също и докосването с нея ще ни даде чувството не на желязото, а това на огъня. По същия начин и унази душа, която, както желязото в огъня, стои в мъдростта в логоса, в Бога е с всичкото се мислене, чувстване и действие Бог. Ето защо не може също да се каже, че тя е променлива, защото притежава непроменливостта на огъня от своето непрекъснато единение с Логоса. Наистина, възможно е върху светиите да е преминала известна топлина от Логоса, но в тази душа Божественият огън трябва да е живял действително, от който другите биха се стопили. От книгата «Основни начала» книга 2. Друг един мистик от 18-ти век, Йохан Алберт Бенгел, казва следното по този въпрос – Задава се въпросът върху светлинната природа на тялото на Адам в неговото състояние на невинност. Бенгел отговаря Сигурно е, че интегралността, непорочността, просветлението на Адам в състояние на невинност е било отлично, както, например, при един радостен, весел човек, оживеността свети чрез лицето му, както от лицето на Стефана, е излизало едно сияние, както за същото четем и о много светии. И така не може да бъде другояче, освен че от голямата слава на неговата душа се предава и на неговото тяло същото състояние. Бог е светлина и понеже Адам носи в себе си образа на Бога и той е трябвало да носи в себе си светлината, и от неговото тяло трябва да се излъчва такава светлина, особено от неговото лице. Всъщност и самият живот се състои от определена светлина. Както това може да се види бодрите хора, от такива, които с благост умират, как сиянието постепенно се губи. Един съвременен духовен човек, Франк Рителмайер, Спирайки се на този въпрос, казва – Божественото Христово същество може да се облече само в едно тяло, приготвено за целта от провидението. Ето защо тялото, в което Христос се въплати при кръщението в Йордан, било подготвено и обработено от една съвършенно детски чиста душа и същевременно проникната от най-висока мъдрост. Така че носителят на Христовото същество може да бъде само едно такова човешко същество, което едновременно е изцял дете и съвършен мъдрец. Штайнер казва, В Исус от Назарет беше въплатена душата на небесния човек. Тя е онази човешка душа, която е била съхранявана в духовния свят в царството на Слънцето, която не е стъпвала в никакво земно въплъщение, за да запази чистия първообраз на падналото човечество. В нея е останал чистия божествен блясък, който човекът притежавал преди грехопадението. Той е първият Адам, който не е опетнен от това, което се е родило от грехопадението. На него беше присъща първоначалната Етерна лъчезарност, невидим образ и подобие Божие, първично начало на всички създания, както казва Павел в Послание към Колусяните, първа глава, 15 стих. Това е живяло в Исус от Назарет, но на същевременно е живяло и друго едно същество, пълно с мъдрост, това е най-зрялата индивидуалност на цялото земно човечество. Това същество е било ръководител на човечеството в течение на много прераждания. В него е събран резултата жертвата на цялата история на човечеството. Затова това на Натановият Исус се отличава с една необикновена доброта и състрадание към цялото човечество, докато Соломоновият Исус се отличава с голяма интелигентност. При раждането на Исус по натанова линия се намесва и Буда, който влага своето астрално тяло, което е станало безсмъртно в тялото на Исуса, така да се каже, облича с него душата на Адам и затова в тази божествена душа прозвучава учението на Буда за любовта и състраданието към цялото човечество. Затова ще видим, че цялото Евангелие на Лука е изпълнено с учението на любовта и състраданието. Подновено и обновено от Христа, който, както видяхме, се вселява в тялото на Исус. Този Исус по натанова линия отива с майка си и баща си на 12-та си година в Ярусалим и остава в храма, където разговаря с законоучителите и ги очудва със своята мъдрост и интелигентност, това очудва и неговите майка и баща, които са знаели до тогава, че той е много добър и състрадателен, но не се е отличавал с някаква особена интелигентност. Тук според окултната наука става нещо особено. По това време умира Соломоновия Исус, който е бил напуснат от живеещия в него дух на Назаратустра, който се вселява в тялото на Натановия Исус, който е бил в храма на Иерусалим. И затова в тази голяма промяна в него интересува се от учението на еврейския закон и разисква се еврейските учители като възрастен човек. От този момент в тялото на Исус по Натанова линия живеят душата на Адам, преобразеното астрално тяло на Буда и духът на Заратустра. След това Исус отива с родителите си в Назарет, като се казва, че им се подчинява и растял в мъдрост и благост. Обикновено се мисли, че Исус е единствено дете на родителите си. Това е вярно за Натановия Исус, но Соломоновия Исус е имал брата и сестри и някъде в Евангелието се казва, че майка му и братята му искали да го видят. Този въпрос пак се изяснява от окултната наука. Както казах по-рано, че Соломоновия Исус умира на 12-13 годишна възраст и духът на Зорастър се вселява в Натановия Исус. Но този Соломонов Исус имал братя и сестри. Известно време след неговата смърт умира и неговия баща, и братята и сестрите му остават само с майка си. Но около това време умира и майката на Натановия Исус. Двете семейства са се познавали и са живели в приятелски отношения. И сега, когато на Соломоновото семейство умира бащата, а на Натановото семейство умира майката, двете семейства се събират. Соломоновата майка се оженва за Натановия баща, и образуват едно семейство, което израства Исус, като упражнява знанията на баща си – дърводелство. С този занеят той е пътувал по дяла Палестина, Сирия, в околните страни, като е работил на различни места. И винаги там, където е работил, е влизал в близки отношения с хората и те много са го обикнали за неговия благ характер и за неговата интелигентност и са слушали с радост неговите разговори. В течение на този период, който се простира между 12 и 30 година, Исус преминава един много интересен живот в духовно отношение. Първо той се заема да изуча основно свещеното писание и търси да намери в него спасение за изстрадалото човечество. Но става разочарован. Той намира, че това учение е било вече изродено и нямало онзи дух, който е съществувал при пророците и Моисей. След това в своите странствания да упражнява занаята си, той влиза във връзка с езическия свят и намира и там един пълен упадък на мистериите. И вместо да се явяват светли същества при богослужението, се явявали демонични същества, които обсебвали хората и извръщавали живота им. Тук той е разбрал, че езическите мистерии в тази форма, в която съществували в него време, са изиграли своята роля и не могат да помогнат на човечеството. От това на него му станало много мъчно за човечеството, което е изоставено от светлите същества по негова собствена вина, и е обсебен от тъмните същества, и Той е търсен начини да помогне на човечеството. Той не е искал само спасение за евреите, но искал да помогне на цялото човечество. Той е бил изпълнен с любов и състрадание, и желание да намери метод да помогне на цялото човечество. Затова между 25 и 30 година, Той влиза в ордена на есеите, като мислил там да намери метод за спасение на човечеството. Но и от тях останал разочарован, защото и те търсили спасението за една ограничена част от човечеството, само за хората, които принадлежали на техния орган. Те водили един много чисти свят живот и били във връзка с светлите същества и тъмните същества бягали от тях, но за това пък още по-яростно нападали останалите хора. Които живеели в тъмнина. Това породило дълбока скръп в душата на Исус, която скръп се превръща в любов към страдащото човечество и търси път и метод да им помогне. Не е било достатъчно само да говори на хората за любов и братство, за страдание и милосърдие, но трябвало да се влее нова, младенческа сила в устарелите жили на човечеството. След като майката на Соломоновия Исус се оженва за бащата на Натановия Исус, според окултната наука, неговата рожденна майка, която е била умряла, се вселява в тялото на майката на Натановия Исус. Така че неговата рожденна майка, за която казахме, че е един велик посветен в миналото, е във връзка с Светия Дух и пак във връзка с Исус. И той споделя с нея всички свои преживявания и разочарования от състоянието, в което е изпаднало човечеството. Тя му е била така да се каже, като един отдушник, пред която е могъл да изказва мъката си, да сподели с нея своето намерение да помогне на човечеството. След всички тези разочарования, Исус дошъл до велико озарение и просветление, че към земята иде Великият Божествен Дух, който Той познава от миналото и че Той именно ще стане носител на този Велик Божествен Дух, който идвал да спаси човечеството. С тази мисъл Той се отправя към реката Йордан, където кръщава Йоан Кръстител за опрощение на греховете. И Той вече бил казал аз ви кръщавам с вода, но посред вас стои един, на когото не съм достоен да развържа ремака на обувката. Той ще ви кръсти с дух святи и огън. И когато Исус дохожда при Йоан да се кръсти, той отначало не иска да го кръсти, защото го познава, но по настояване на Исус го кръщава. След кръщението се отварят небесата и духът слиза във вид на гълъб над него и се чува глас, който казва Ти си моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. И четирите евангелия предават цената на кръщението и слизането на светия дух, на логоса, на Христа, който се вселява в тялото на Исус почти по един и същ начин. Матей описва последния начин кръщението. Йоанн казва Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обувките. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще се бере житата си в житница, а плявата ще изгори в неугасим огън. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоана, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки, «Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идваш при мене?» Значи Йоан е посветен и е познавал в Исус един още по-велик посветен – който е подготвен за носител на Логоса. Исус в отговор му рече «Остави ме сега, защото така ни е приличало да изпълним всичко, което е право». Тогава Иоанн го остави и като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето, отвориха се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него и един глас от небето, който казваше Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Марко не говори нищо за раждането на Исус, но почва веднага с кръщението на Йордан. Евангелието му почва с думите. Началото на благовестието на Исуса Христа, Божият син, както е писано в книгата на пророк Исая, ето, аз изпращам пред лицето ти Вестителя си, който ще устрои Твоя път. Един глас, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа. Направете пътеките за Него. Йоанн дойде и кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние, на опрощение на греховете. И всички идваха да се кръстят при Него и като проповядваше, казваше Под Ирмения идва онзи, който е по-силен от мене. Комуто не съм достоен да се наведа да развържа ремака на обувката му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със светия дух. През този ден дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слиза на него. И дойде глас от небесата – Ти си моят възлюбен син, в Тебе е моето благоволение. И само с едно изречение описва изкушението от дявола, след което почва проповедта. Лука, след като надълго говори за дейността на Йоанн Крастител, и неговата проповед, и като завършва Словото си за Йоан, казва: И когато се кръстиха всички люди, като се кръсти Иисус, и се молеше, отвори се Небето, и Светия Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син, в Тебе е моето благоволение. И след това се казва. И сам Исус беше на около 30 години, когато почна да получава и, както мислеха, беше сина на Йосифа, който бе син Илиев. След това, в четвърта глава подробно се описва изкушението от дявола. Апостол Иоанн, след като изнася учението за Словото, говори за Йоан Крастител, когато фарисеите питат кой е той и той им казва Аз съм глас на едно който вика в пустинята. Прав, правете пътя за Господа, както казва Исаия. Тогава пратените от фарисеите го питат Защо кръщава, ако не е Христос, нито Илия, нито Пророк? И в отговор им рече Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, който вие не познавате. Онзи, който иде под Ирмен, който предаден биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремака на обувката му. Наследния ден Йоанн видя, че Исус идва към него и казва: Ето, Божият агнец, който носи греховете на света, той е за когото рекох, Подирмене иде човек, който достигна да бъде пред мен, защото спрямо мене беше пръв и аз не го познавах, но дойдох и кръщавах с вода, за да бъде той завен на Израиля. Иоанн свидетелства казвайки, видях духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него и аз го не познавах но оня, който ме проводя да кръщавам с вода, той ми рече Онзи, над когото виждаш да слиза духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че той е Божият син. След това следва призоваването на първите ученици, които са ученици на Йоанн Кръстител. И след това следва сватбата Кана Галилейска. Нищо не споменава за изкушението от дявола. Трите първи евангелия описват кръщението и слизането на духа почти еднакво, като се казва, че се е отворило небето и Исус видял духът да слиза над негова вид на гълъб и се чува глас. Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. А Иоанн го предава, че Иоанн Крастител казва, че му било казано от Онзи, който го изпратил да кръщава с вода, че Онзи, над когото види, че слиза духът във форма на гълъб, той е, който кръщава със Светия Дух и видях и свидетелствам, че той е Божият Син. В цялото това описание в 4-те Евангелия има много нещо, за което само се загатва и в което се крият много тайни но сега няма да се спирам върху тях